2. Пошматоване небо Чудний народ, художники, поети, Усе їм сниться, те, чого нема. Ліна Костенко Біля під'їзду будинку, де знаходиться Алінине теперішнє помешкання, порожньо. Бабусі-пліткарки, що зазвичай йому вартові, сидять на лавці біля під'їзду будь-який час доби, при будь-якій погоді кудись зникли. І тільки сусід знизу Петрусь вигулює свого котика Петро Алінин одноліток, звичайний слухняний матусин синочок, познайомилася з ним випадково. І саме під час цвітіння акації. якось у восьмому класі поверталася з художньої школи, мала в майстерню занести ітюдник, тому що тягти його додому не дозволяла мама, щоб не тхнуло фарбами і, бла бла бла. Біля від'їзду наштовхнулася на заплаканого, захиканого хлопця на милицях, права нога горопахи була у гіпсі. Згодом з'ясувалося, що це він невдало стрибну у довжину на уроці фізкультури. Хлопчина мав жалюгідний вигляд. Аліна не любила сліз, можливо, тому що сама майже ніколи не плакала, тому й зачепила хлопця. У тебе щось трапилося? Так, так, крізь сльози вичавив хлопчина. Ану, перестань хлипати, прикрикнула на хлопця дівчина. Кажи, що сталося. Не реви. Аліна знала, як давати лад ось таким істерикам. Мамина школа. Хлопець і справді перестав плакати. Він розповів дівчині доволі кумедну історію. Як для кого, звичайно? Він живе разом із мамою Місяць тому йому на день народження Хресний подарував розкішного шестимісячного сіамського кота З власним паспортом, вже добре вишколеного Котика звали Бузком І це ім'я йому дуже личило Мурчик усім здавався янголом Він не робив котячої шкоди, не нищив взуття, не лазив по меблях Лише з дозволу господаря міг чемно вистрибнути на ліжко чи на крісло Але була певна особливість Обов'язкові щоденні прогулянки на свіжому повітрі Попередив хресний. Аж до сьогодні жодних проблем не виникало. Хлопець щодня чемно із задоволенням гуляв із бузком. Його нога вже тиждень у гіпсі, тому тимчасово цю процедуру виконує матуся, коли повертається з роботи. Вона працює касиром на залізниці. Три години тому вона зателефонувала і повідомила, що її напарниця захворіла і доведеться відпрацювати ще одну нічну зміну. Таке вже траплялося. Але тоді вони не мали бузка і нога була ціла. Мама запропонувала випустити котика на балкон. Не подвір'я, звичайно, але також чисте повітря і все таке. Петрусь вивів кота на балкон і там залишив. Несподівано задеренчав і хлопець пошкотельгав в інший бік помешкання. Тим часом поривом вітру зачинило балконні двері. І тут таке почалося. Кіт істерично завивав, дряпався, просячись назад у квартиру. Петрок вапливив на одній здоровій нозі, пострибав через хату. Дорогу бідолаха перечіпився через поріг і забив собі ногу. Але треба було рятувати бузка, якось відчинив балконі двері і здивувався, порожньо. Довкола блищали баюрки, залишені шокованим котом, а сам мурчик щез, і раптом знизу хлопець почув жалісний нявкіт. Під під'їздом росте величезна стара акація. Її гілля сягає аж до восьмого поверху, і там, у кроні дерева, плачучи й тремтячий зі страху, сидів його котик. Переляканий Петрусь відразу ж зателефонував Хресному. Що робити і як таке могло трапитися? Все виглядало вельми прозаїчно, бузок боявся висоти. Тим і пояснювалася його надзвичайна стриманість ігнорування вікон, карнизів, столів, шаф. І ось Петро тут внизу. Ліфт не працює, ледве дошкотельгав. Зателефонував пожежниками, але ті послали його куди подалі. З однокласників та друзів, як на зло, нема нікого вдома, всі на футболі чи на тренуванні. Мама на роботі, хресний також не може приїхати. Він хірург і в нього термінова операція. «Слухай, а ти певен, що кіт досі на дереві? Може він вже чкурнув з запитала Аліна. Петро підняв одну милицю і показав десь у центр крони акації. Міцно притулившись до гілки, вниз дивився на жаханий кіт справді сніжно бузкового кольору. А чому він ниня навчить?» – перепитала дівчина. Охрип! Три години поспіль давати концерт, хлопець був готовий знову розривітися. Так, не рюмсати, знімай свою куртку, я через п'ять хвилин повернусь. Аліна вихором влетіла в під'їзд. Занесла етюднику майстерню, звідти забрала наплечник для занять зі спортивного орієнтування. Татко колись вирішив. Що це саме воно для майбутнього митця. І логіку розвиває, і уважність, і тіло тренує, постійно на свіжому повітрі, а головне – зміцнює дух. Коли повернулася назад, то побачила вже трішки заспокоєного хлопця. Одягнувши поверх рожевої блузки куртку, Аліна відкрила рюкзак. П'ять років серйозних занять зі спортивного орієнтування, чемпіонка України зі спортивного орієнтування серед дітей – не Алінин-тренер Єгор Вікторович, фанат своєї справи, навчав не тільки вміню вправно користуватися мапами та компасом чи орієнтуватися на місцевості за її рельєфом та ландшафтом, а й основам скелелазіння. Для цього частенько навідувалися на високий замок, їздили в Карпати, так би мовити, на наочні заняття. Пару вузлів на альпіністському спорядженні і вона вже на дереві. Через 10 хвилин Аліна, уся подряпана, але щаслива, стояла під акацією, витрушуючи з куртки переляканого кота. Той із радістю пішов на руки до господаря, й винувато зазираючи йому в очі. Бузочку, дорогесенький, пробач мою недбалість, я більше не буду, не буду таким телепним, трохкотів хлопець. Не знаю, як тобі віддячити, дякую, дякую, е... Мене звати Аліна. Бузок, тобто кіт Бузок, а я Петро, затинаючись відповів хлопець. Дякую, дякую, Аліно. Будь ласка, рости великий, давай допоможу тобі доплентитися додому. Ну що, Бузочку, мусиш мене потерпіти ще пару хвилин. «На одній нозі господар тебе не донесе». Вдома їй перепала на горіхи від мами заподряпані обличчя й руки та зіпсовану блузку. Тісніше з хлопцем вони не перетиналися. Так лише чимно віталися. Знала, Петро навчається в універі. «Привіт, Аліно!» – весело озвався Петро. «Привіт, привіт!» «О, Безей, тобі привіт, друже! Якся маєш, Шибенику?» Кіт поважно підійшов до Аліни, дозволив себе попестити і, зацікавившись джмелем, втратив до Аліни будь -який інтерес. А як твої справи, Петре? ввічливо запитала дівчина. Добре, відповів юнак, бачу, ти назовсім перебралася в майстерню. Ага. Після пережитого в парку довго розмовляти не хотілося, і справа тут не в Петрові. Вибач, мушу бігти, розумієш, сесія, і все таке бувай. Аліно, стій, зупинив її хлопець. У мене квитки на сьогодні. Тобто, чи не хотіла б ти піти зі мною на концерт океану Ельзи? Якщо ти їх не любиш, то можна сходити в кіно. При слові кіно Аліно запекло в тому місці, де вона почувала ще нещодавно липкі гидкі пальці. Ні, дякую, Петре, не сьогодні, можливо, іншим разом. «Бувай!» І вона кинулася вгору східцями, не зупиняючись, слухаючи наростаючий ритм серця, переконуючись – вона жива.